Служба починалась. Раїса перебирала в голові молитви, деякі з них здавались їй поетичними. Стоячи на колінах, вона виливала їх з повного серця і все дивилась на отця Василя, наче чекала, що він забере ті молитви і однесе до Бога. Шепчучи слова покори й благання, вона помічала у нього тремтіння червоних уст під темним вусом, ловила полиск сірих очей і була певна, що від високого аж до лисини чола б'є тихе світло. А коли отець Василь у хмарах синього диму здіймав свої пухкі руки до першого проміння ранішнього сонця, і волав до Бога м'яким, трохи гугнявим баритоном, душа Раїсина здіймалась на тих згуках у височинь і розпускалась там разом із димом ладану в золоті недільного сонця. Раїса перша підходила цілувати хрест. З солодким стисканням серця, з трепетом побожності припадала вона устами не тільки до холодного металу, але й до м'якої руки отця Василя. Наче з тим поцілунком переходила в її тіло благодать Божа. Погідною й тихою верталась Раїса з церкви. Тіло її робилось таким легким, наче вона зразу схудла, спина трохи мліла, віддих ставав вільнішим. Вона сідала у своїй скромній світлиці, застеляла стіл скатіркою і заживала проскурку. Все пречисте тіло Боже, з таким настроєм немов святний день далекого дитинства кидав на неї свою тінь. Праця в школі втомлювала Раїсу та не вдовольняла. Її більше цікавила зміна в поглядах, нові почуття, напрямок думок. Все це було таке нове, несподіване. Не можна сказати, щоб вся зміна дивувала її. Навпаки, вона не змогла зрозуміти, як вона могла жити так довго іншим життям. Не пила живущої води з криниці, яку носила у власному серці. Вона просто сама себе обкрадала. Тепер, дякуючи небесній ласті й помочі отця Василя, перед нею простягалися нові стежки. Знайшлась нова пожива для серця. Раїса мала таке почуття, наче під твердою шкаралушчею лялечки у неї виростають барвні крила і набирають сили до польоту. З покорою називала вона себе ученицею отця Василя. Вона мала потребу раз у раз чути й бачити свого вчителя. Весь вільний час свій Раїса пересиджувала в попівській господі. Вона навіть рахувала день свій з тої хвилі, коли могла врешті бути з отцем Василем. Решту ж вона охоче викреслювала зі свого життя. Коло різдвяних свят отець Василь трохи занедужав. Раїса присвятила хорому весь свій час, всі свої сили. Вона з таким запалом виповняла обов'язки милосердної сестри, що навіть докучила оцю Василеві. Раз вона прокинулась серед ночі з ясною і страшною думкою «Отець Василь вмирає». Вона могла б присягти, що хтось їй зараз сказав «умирає». Вона боялася думати про це, і разом з тим уявляла собі бліде обличчя з заплющеними очима на руці чорної матушки. І розхристані, схвильовані перед смертним віддихом груди. Вона прихапцем накинула на себе одежу і, мов загіпнотизована, вибігла зі школи. На дворі сніг синів та грав вогнями. В морозному повітрі предмети здавались твердішими, гострішими Навкруги було тихо і пусто Сніг репів під Раїсиними ногами Калоші вона забула взути А вона бігла і уявляла собі світло у вікнах Грюкання дверима, охання і лемент А на руках у чорної матушки смертельно бліде обличчя І на півмертві уста вимовляють її ім'я «Іду», – шепче Раїса, поспішаючи вона біжить, що сили, хоч ноги під нею тремтять і вгинаються. Вона не вірить, що добіжить, і посилає наперед свою душу. Вона певна, що варто їй добігти, і станеться чудо. Він оживе і одужає. Вся кров збігається до її серця, і тільки одно воно живе та готове на боротьбу». Раїса чує, що ноги її не витримають. Ось-ось підігнуться. Вона добуває останніх сил, додає ногам жвавості рухами цілого тіла. Та ось врешті блимнуло світло. В одному вікні, в другому, і Раїса грудьми наскочила на хвіртку у високому баркані.